Єгиптяни в морських просторах Приблизно в 32 столітті до нашої ери виникла одна з найдавніших держав – Єгипет. Його мешканці змогли окультурити велику кількість рослин, приручити багатьох тварин, а також передали наступним поколінням вагомий багаж знань із фізіології та анатомії. Натомість про морські подорожі єгиптян відомо дуже мало. Проте археологам пощастило знайти конструкції єгипетських морехідних кораблів, створених 4,5 тисячоліття тому. Вони нагадували річкові кораблі, та задля того, щоб вони могли витримувати морські переходи, їх постійно вдосконалювали. У Середземне море єгиптяни наважилися вийти приблизно в третьому тисячолітті до нашої ери, коли вже мали певний досвід у мореплавстві і володіли навігаційними знаннями. Одна з перших мандрівок відбулася на початку 27 століття до нашої ери, коли 40 кораблів привезли до Єгипту деревину кедра з міста Бібла, що у Лівані. Приблизно через століття з дельти Нілу до Палестини і Сирії вирушила флотилія, яка доставила із цих країн вино й оливкову олію. Поступово судноплавство стало дуже важливим чинником для налагодження зв'язків із районами Сирії і Палестини. Флот також відіграв неабияку роль у війнах. На сторінках знайденої вченими видаткової книги з верфей під Мемфісом, немає жодних згадок про те, що бодай хтось чинив опір єгипетським кораблям на сході Середземного моря. Схоже, що на той час вони були беззаперечними господарями цих морських просторів. Чи знаєте ви, що давньогрецький історик Геродот пише про те, що в 16 столітті до нашої ери морем було транспортовано будинок, висічений із суцільного каменя. Його перевозили впродовж трьох років з елефантини в Саїз – дві тисячі людей. Зазвичай єгипетські невантажні кораблі долали цю відстань за 20 днів.